Det förband som han beordrade att ansluta till kungens grupp var Robert Mols livdragonskvadron. Den som nyss haft ryska soldater inne i sina led. När dragonerna kom galopperande, vek kosakerna undan och försvann bort. Efter denna lilla incident passerade kungen och hans sällskap under stor fara genom reduttlinjen. Följande samma väg som kavalleriet, råkade man i korseld från redutterna. Den främre hästen av de två som var kungens bår sköts ihjäl. Karls livvakt hade redan börjat fungera som ett levande kulfång. Tre drabanter och en del gardeskarar dödades. Den av drabanterna som dog först var den 54-årige Jakob Ridderborg. parentes. Han var född i Stockholm och var sedan 1679 gift med en prostdotter Anna Laurin. Slut parentes. Det brokiga sällskapet fortsatte framåt och nådde området in vid lägret. Återigen hamnade man under tung eld. En kanonkula krossade den högra skalmen på båren och gjorde ekipaget obrukbart. En soldat skickades iväg till en av de järskgårdar man kunde se överallt, där han rev loss en stör som man reparerade den trasiga båren med. Medan man lappade ihop skalmen tvingades man att stå stilla ute på det öppna fältet och uthärda en häftig rysk eld. Innan man åter kunde sätta sig i rörelse hade än fler människor och hästar runt Karl skjutits till döds eller stympats. Taffeltäckaren Hulpman fick sin häst som var tungt lastad av olika ägodelar och en diger kappsäck dräpt. Kungen och hans decimerade sällskap anslöt till de tio bataljonerna som man precis fått i ordning Levenhaupts bataljoner var nu redo Anloppet mot lägret började på nytt, ackompanjerat av de dåva från lägrets pjäser Man hade dock inte hunnit långt mot de eldsprutande vallarna innan generalen nåddes av kontraorder Anfallet skulle genast avbrytas man skulle istället dra sig bort från lägret och marschera mot väst. Orden åtlyddes. Möjligen gick här ännu ett tillfälle svenskarna ur händerna. Levenhaupt själv var mycket optimistisk när det gällde den möjliga effekten av anfallet. Efteråt påstod han att de ryska soldaterna börjat dra sig bort från vallarna när man gick på. Han trodde att ryssarnas stridsvilja skulle ha gett vika inför en kraftfull attack- och att de skulle ha flytt fältet, något man tyckt sig se klara tecken på. Om detta är sant är givetvis omöjligt att veta. Vad Levenhouts attack möjligen hade för sig var att den skulle ha slagits ut i ett mycket fördelaktigt psykologiskt ögonblick. Man bör emellertid hålla i minnet att den också kunnat sluta i ett blodigt misslyckande. Även denna order från den högsta ledningen hade en viss logik i sig. Man kan anta att ett anfall av det samlade svenska infanteriet, understött av rytteriet, skulle ha större chans att lyckas än Levenhaupts kaxiga men helt isolerade stormanlöpning. I väntan på resten av styrkorna var det onödigt att exponera Levenhaupts folk för den ryska elden. Infanteribataljonerna marscherade bort från lägret över den stora slätten i riktning nordväst. ...mot skogen. Levenhout begrep inte varför han och hans tio bataljoner... ...tvingats avbryta anfallet... ...men han hade sina onda aningar. De blev snart bekräftade. Det visade sig att ledningen hade förlorat kontakten... ...med en del av det svenska infanteriet. Hela sex bataljoner. Generalmajor Ros. Överste Sigrot och en tredjedel av det samlade fotfolket var som uppslukade av jorden. Det var oförklarligt. Var hade de blivit av?